Огляд подій 20 століття. Коментар диктора. Роки та події 20 століття будуть нумеруватися останніми двома цифрами року. Політичні події. 1914-18. Перша світова війна. 17. -й. Жовтнева революція в Росії. 20. -й. Жінки США отримали право голосу. 29. Жовтень Велика депресія через біржовий крах на Уолл-стріт, що стався після того, як Маклери в паніці продали 13 мільйонів акцій за день. 39-й, 45-й Друга світова війна 41-й, 45-й Холокост в окупованих Німеччиною країнах Європи Знищено близько 6 мільйонів євреїв 45-й Створення ООН з метою розв'язання міжнародних конфліктів мирним шляхом. 48. Початок холодної війни між США та СРСР. 48. Утворення Держави Ізраїль. 57. Утворення Європейського економічного співтовариства. Нині Європейський Союз. 57. 75. Війна у В'єтнамі. 79-й. Ісламська революція в Ірані. 89. -й. Крах комуністичного режиму в країнах Східної Європи. Зруйнування Берлінської стіни. 91. -й. Війна у перській затоці Та розпад СРСР.